Минавам на третата лекция. Изключително велико същество, древно божество, Лаудза. Говорил съм за него и след време пак ще говорим. Лаудза е олицетворение на самото Дао. Той е съществувал преди възникването на Вселената и затова е наречен праотец. Той казва, аз транствам в изначалните неща в живота, т.е. в живота на Дао. Лаоца обладава глас на мълния и безмълвие. Този правотец на Китай. Той е великата душа на Китай. Той е глас на великата пустота и глас на самото Дао. Тоест, Дао си е направило глас. Влязло е в него, заживяло е в това божество и предава учението за себе си. Чрез Лаотза, Дао говори за себе си. Лаудза издига над всичко две неща. Великата пустота и увей. Т.е. говорили сме, недеянието. Непревързаното действие или чистото действие. И наистина, дао се създава в човекът, в съществата от увей. Чистите действия. Мъдростта му е много тънка. Естествена и мистична. И така, той казва. Човекът не е роден да върши добрини. Той трябва да живее в хармония с дао. Много тънко казано. Много хора и досега страдат от своите добрини. Други продължават да сеят добрини, от които ще получат карма, тъй като не познават дао. Не живеят в Бога, а пък правят добрини. Те не знаят никакви последствия. Както някой лекари ликуват болни. Бог не дава, пък те го ликуват. Добре тогава и после последствия. Така. Значи не е роден да върши добрини. Затова учителя казва, когато правите добро, много внимавайте и питайте Бога. Така. Значи, трябва да живее в хармония с дао И само тогава може да върши всичко друго. Значи, когато постигнеш хармония с дао, с истината, чак тогава вече ще имаш мярка и ще знаеш, кога да правиш добро. Всички причини и последствия се дължат на отклонението от дао. Великото дао е прямо и леко, но хората обичат околните пътища. Лаотза не е човек. Той е дао. Той се е слял с дао и за това присъства, но отсъства. Затова учените още спорят. Съществувал ли? Не е съществувал. Той е над тези неща. Той нито съществува, даже и не отсъства. Той е нещо по-дълбоко. Казва всички слова са само отзвук на тишината. Това означава не слушай словото. Чуй тишината. Чуй тишината в нещата. Чуй безкрая. За безкрая няма слова. За това дао няма слова. Те са само отзвук. Дао е само условно понятие на безименното. Това безименно е бездънно. Името е теснота, а безкраят е свобода. И така, Словото ни може да предаде безкрая. Словото ни може да предаде величието на Дао. Тишината е по-близо до Дао, по-близо до тази истина. И за това трябва да се търси тишината. Мълчанието в нещата, безмълвието в нещата, там е същността. И така, мъдростта му. Думите имат начало, делата имат същност. Че думите имат начало, делата имат същност. Мъдрият не се грижи за живота си, тук не искам да обяснявам всички тези глупави борби за оцеляване. Защото въпросът не е въобще борба за оцеляване, а за себепознание и познание на дао. Значи, мъдрия не се грижи за живота си. За това и той живее. И защото не мисли за живота си и за делата си. Те сами се уреждат. Просто не мисли за да ни им пречи. Той живее в дао... А Дао знае как да урежда всичко. Покоят. Покоят е целта на движението. Мъдрият се избавя от всичко излишно. Който тръгва против Дао, ще загине преждевременно. Значи, който тръгва против Дао, против истината, ще загине преждевременно стигнали дало не използва войската той използва дао. значи постигнали дало не използва войската никакви оръжия никакви автомати никакви саби никакви сопи той използва това аз го казвам той използва дало той е самия човек вече оръжие дало в него вече оръжие истината да прославяме победата означава да се радваме на убийствата. <coughs> Дало отрича победата. лаудза отрича победата. Няма по-голямо нещастие от неовладяните страсти. Няма по-голяма опасност от жаждата за богатство. Мъдрият не вижда а всичко разбира. Бездейства, а всичко постига. Висшето съвършенство изглежда вредно, но ползата от него е безкрайна. Да останеш слаб е могъщество. Голяма тайна има да знаеш как да си слаб. Да останеш слаб е могъщество. Да усъвършенствуваш себе си, това е искреност. Въобще това е метода. Мъдрият, всяко нещо приема като трудно и за това нищо не му е трудно. Значи, всяко нещо приема като трудно. Някой го приемат като лесно и може да стане много трудно. При за е друго. Приема като трудно и нищо не му е трудно, защото за дао няма нищо трудно трябва да се почва с това, което още го няма. Вижте какви тайни, мъдри съвети, всеки да ги толкова по-своему. Трябва да се почва с това, което още го няма. Когато хората са отстранили великото дао, появили се човечност и справедливост. Човечност и справедливост са изкуствени неща. Те не могат реално да те ръководят. Дао е истинският ръководител и най-естественият учител. Когато човек действа неправилно, той изгубва дао, т.е. той изгубва своя път. Следвам дао, казва Лао Цзъ, но не го предобивам. То ме предобива. То не е наша работа кога и как ще действа в Дао. Следвай го и не го предобивай. То ме предобива. Лао Цзъ е като Дао. Не Той живее чрез Дао. И няма нужда от други неща. Ще обясня. Дао е изпуснало от себе си едно същество и го е нарекло Лаодза. И чрез него говори, върши се работата и после се го поглъща отново в себе си. Лаодза е едновременно и мъдър и прост. При него нещата са слети в едно. Нито едното, нито другото. И двете. Мъдростта на Лаотзе е парадоксална. Тя е едновременно обща, особена, принадлежи на всички и противоречи на логиката. Лаудза не е учение. Лаудза е откровение. Казва, който знае, знае малко. Който знае много, нищо не знае. Който умира, се радва на дълъг живот. Прекрасно, прекрасна смърт. Който умира, се радва на дълъг живот. Безмълвието позволява да намериш пътят си. И накрая, последната идея.